Посещение на Бога На 22 юли 1940 г. учителят тръгна за Мусала с една малка група. След кратък престой на Боровец потеглихме за върха. Ето няколко мисли от учителя по пътя за връх Мусала. В музиката на природата няма паузи, няма прекъсване. Тя е непреривна. И когато в нашата музика поставяме паузи, то тя продължава в мисълта на човека. Има един вечен кръг на живота. В него няма противоречия. И ако има противоречия, то е привидно. Погледнете тези борове. Върховете им сочат слънцето. Слънцето е там, дето сочат техните върхове. Ето разговорът с учителя надвечер при хижа Мусала. Сегашната война е ликвидиране на кармата. Всички първи християни мъченици ликвидираха с кармата си, като прощаваха. И така се прекъсваха връзките. Законът е, що прощаваш, кармичната връзка се скъсва. Като не прощаваш и се противиш, връзките на кармата се продължават. Това, което ще дойде след днешните събития, е много хубаво. Съвременната модерна война е ужасно нещо. Нямате никаква представа за ужаса и. Денят Господен се отлагаше, за да се примирят хората, но той ще дойде. Идването на Деня Господен е придружен с страдание. Сега се пробужда съзнанието и народите вече се убеждават, че сами не могат да направят нищо и че имат нужда един от друг. Най-първо почва да се пречиства умственият свят. В ума има паразити и в духовния свят също. И той се пречиства. И в физическия свят ще стане пречистване. В трите свята става ликвидирането. От божествения свят иде новото. Идат съществата на шестата раса. Ние сме в началото на второто пришествие. Вие, духовните, трябва да бъдете добре въоръжени. Деня Господен се отлага. Отлага с единствената надежда да се поправят хората, но денят Господен иде вече с сила. Става преустройство на цялата планета Земя. Ние сме в началото на Второто пришествие. Първият период на Второто пришествие ще продължи 45 години. И после ще се поотложи и пак ще подкачи. На вълни, на вълни ще дойде. После ще има втория период от 45 години. После пак ще се поотложи. След това ще дойде трети период от 45 години. Питат. Как ще се поправи светът? Ако дойдат глупавите да оправят света, ще трябват хиляди години. Но ако дойдат умните да го оправят, много скоро ще се оправи. Всеки може да изоре нивата, но не всеки може да посее. Трябва да се посее с доброто семе. Страданието е оран, житното зърно, за да поникне. Трябва да се посее на дълбочина два пръста, а не на дълбочина един метър. Някои хора не са още готови за духовен живот. Тук, в тия места, преобладава електричество. Когато хората са инертни, нека дойдат тук, зарастанат активни. На 22 юли принощувахме на хижа му сала. На другия ден сутринта бяхме на мусала. Там учителя държа беседата Божественият и човешкият свят, която е публикувана в том със същото заглавие. След закуската учителят държа на върха втора беседа Правила на любовта отпечатана в същия том. След това почна разговор по разни въпроси. Засегна се и въпросът за посещение на Бога. Има два момента, когато Бог ни търси, когато ние го търсим. Да наблюдаваме съвпадението на тези два момента, защото тогава най-лесно се постигат нещата. И ако Бог е далеч, тогава е мъчно. Бог казва Търсете ме, докато съм близо. Когато дойде радост, която не знаеш, що е, то е защото тази радост е от най-висш порядък. Причинното тяло не е още развито. И затова ние само я чувстваме, без да знаем източника. Псалмопевецът казва, Като види лицето ти, ще се развесели сърцето му. Радостта и веселието идат от присъствието на Бога. Когато Духът Господен посети човека, тогава човек е радостен. Когато човек е готов да извърши волята Божия, тогава идва радостта. Един брат сподели. В една от последните недели, в 5 часа, на събранието в салона, имах едно божествено състояние. човек може да влезе в пътя на Eternal Generation, т.е. вечното обновяване. Вечното обновяване иде от духа, който изхожда от Бога. Имаше разговор с учителя и при Езерото Окото в 13 часа. Когато Христос е пращал учениците си двама по двама, той ги е пратил като войници на работа и за това е било приготвено за тях всичко отгоре. Всеки, който идва като войник на Божията нива е снабден с всичко. Когато търсите обяснение за един строй, не го обяснявайте механически. Едно дете на 3-4 години е в количка, но щом порасне, не може да се събере в нея, следователно трябва друг строй. Също и човечеството в днешния си строй е пораснало дете, което не може да се събира в детската си количка, значи трябва да се промени строя. Ти срещаш някой човек, който е груп. Този, който се отнася така с теб, той те изпитва. Нито сиромах, нито богат може да отиде на училище, а само умен. Мнозина от вас обръщат внимание какво казват хората. Малцина мислят какво ще каже Бог. В Америка на един американец Бог му казвал, че трябва да проповядва божествените истини. Той отказвал и взел, че прикосил океана. Стигнал в Австралия, където подхванал търговия. Обаче след 20 години фалирал, върнал се и пак станал проповедник. Тогава имал прозрение, и в крайна сметка се случило пак онова, което Бог му казал. Над вечер се върнахме в хижа Мусала и на другия ден сутринта, 24 юли, се изкачихме навръх Мусала. Там учителя държа беседата «Закон за частите и за цялото», отпечатани пак в същия том. След това потеглихме надолу за Боровец. При моста между Мусала и Боровец имаше кратък престой и там в разговор учителя каза Когато правиш нещо от любов към Бога, ти си свободен. Само там е свободата. Бог трябва да слезе в хората за да измени човешката любов и да я превърне в божествена. А пък ние трябва да живеем в Бога, за да се изправим в нашата любов. Човек трябва да разчита на божественото. Има един божествен промисъл, на който човек трябва да разчита. Ние мислим да работим духовно, след като уредим работите си. Не. Сега почни да работиш. Ти обичаш един човек. Ти трябва да се нагодиш за любовта му. Ако не се нагодиш, не можеш да я възприемеш. Това, дето се жените, вие се цаните за слуги. В онзи свят няма женитби. Онзи свят е като тази светлина, която днес е над нас. Умственият свят е толкова добре уреден, че може да се ходи дето искаш. В този свят няма да можеш да се скараш с никого. Да. Най-напред сте се научили да любите цялото. А пък сега се учите да любите частите. Ти търсиш да обичаш някого. Да обичаш една част от цялото. Никоя душа не трябва да излиза от орбитата си навън. Две души имат Афелии и Перихелии. Когато дойдат в Перихелии, те проявяват любовта си. За любовта можем да дадем следното сравнение. имаш едного, комуто си дал своето съкровище. Съкровището е любовта, която си вложил в някого. Някой казва: Той не заслужава тази обич. Така не се говори. Вие насърчавайте хората, защото всеки човек заслужава любовта. Ако той не я заслужава, трябва да умре. Имайте обхода като между близки. Ако някой не може да ти даде мил поглед, ти ще му го дадеш. Пожелавай добро на всеки го. Вие не сте още проявили любовта си. Всеки ден увеличавай с по една стотна част от градуса на любовта си. Продължихме пътя за Боровец. Там стигнахме на време и вечерта бяхме в София.